в момента върви откриването на академичната учебна година в най-стария университет в България, Софийския. Какво се случва с ценността образование? Може ли светлината на познанието от катедрите на Алма Матър наистина да осветява и обществените дела и гражданското ни съществуване? Поканих за този разговор професор Александър Кьосев, доктор на филологическите науки, професор по философия на културата, политиката, правото и економиката и по европейска културна история, лектор по Продългарски язик, култура и литература в университета в Готинген, в университета в Саарбрюкен, специализирал в Чехия, Великобритания, Франция и Унгария. Едно от лицата на движение реформи в културата. Припомням всичко това, защото е важно, ако наистина ценим познанието, честите нова учебна година в Софийския университет. Професор Кьосев. Здравейте. Помръква ли идеала на просвещението обаче? Не само у нас, но и по света. Хората все повече вярват на пристрастията или на гнева си или на някакви групови емоции, а, нашите срещу ваще, а не на науката? Вероятно е така, и даже в един свой пост в социалните мрежи, аз говорих за развод между демокрация и посещение. Впрочем, това е труден развод, защото идеята за модерна демокрация носи идеята за посещение в самата себе си. Когато канте написал, че тя човек да дръзне, да мисли и да се освободи от непълнолетието, което сам си е причинил, той е опредвид непълнолетието на незнанието и на Тоест, първата емансипация е емансипация на знанието. Тя е емансипация на човека да живее в истина, а не да живее в митология. И едва тогава той може да прояви истинска демократична воля, да стане част от едно демократично цяло, от една нация, да, да стане част от една партия и да вземе някаква гражданска и политическа позиция. Сега все повече се смятат, че е, понеже ти си, си ти, имаш право на мнение и твоето мнение ти го изразяваш, гласуваш за своето мнение и истината не те интересува. Докато истината не е нещо дадено, тя е процес, тя е изследване, тя е търсене на истината. И когато една демокрация престане да търси истината, аз се занимава с митологии, тогава наистина има проблем. Още по-голям, когато започва да произвежда митологии в а, името на а, управлението и неговата ефективност, а, когато управлява да, презължава. Да да, Политически инженери а, и а, инженери на тъмни а, социални процеси, които могат да яхнат тази вълна на гнева и да започнат да ѝ предлагат различни сюжети. Те обикновено са сюжети с, с, с, с, с различни страха, фобийни сюжети. Но преди това да кажем, че цялата тази работа има своето реално основание. Не просто сът е оглупял. Светът се е дошла. И, вероятно, усещането за несправедливост е толкова с високо ниво в душите на много хора, че те са престанали да слушат внимателни, аналитични, прецизни, изчислени разсъждения. Всичко това им изглежда ненужно, то е лицемерие. А истината за гневните е очевидна и тя е изразена в викове, тя е изразена в е, емоционални изблици. Yeah. Именно на този справедлив фон се ражда несправедливата култура на пост истината, митологите и всички у нези заблуди и манипулации, за които говорим. Да ви попитам, ние видяхме вашето огорчение от това, че след като ви покани да говорите за вашия учител, професор Никола Георгиев, който ни напусна миналата седмица, след това канал 1, Българската национална телевизия, ви спря от участие. Интересно ми е как гледате на обяснението от БНТ. Видяхме цитати за това обяснение в дневник. Вие получихте ли всъщност извинение от канал 1 за нарушаването на вашите демократични права? Uh, с първия редактор, с който говорих, обяснения нямаше. Аз както написах моя пост, имаше мънкане и неудобство. Uh, на този човек му беше неудобно да ми каже това, че няма как да ме пуснем в БНТ. И uh, очевидно той не се беше информирал, че аз съм член на Да, България, uh, и беше разбрал постфактум и се беше кайно притеснял. След това ми се обади омбудсмана на телевизията а, и а, той е мой познат, а, приятел, студент бивш мой и така нататък се държа странно, от една страна приятелски и фамилиарно, от друга страна ми обясняваше, че юристите на телевизията имат много строги изисквания. Аз казах, че тези изисквания нарушават правата на хората и имиджа на телевизията и затова се юристите, да си уволнят юристите. Казах го в афект. А, тоест... А, Никакви истински обяснения няма. Аз не съм в листата на Демократична България, не съм кандидат за кмет, не съм кандидат за общински съветник и няма абсолютно никаква причина да бъда спирана от ефир. Още повече, че говорим за... само за... Директор, а, а вързо... Не съм се появил. Макар, че това бях чест а, а, Говорих докато вие казвахте последното си изречение, така че ще ви помоля да го повторите и да се извиня за прекъсването, за да, преди да ви задам следващия въпрос. Казвам, че откакто е дошъл новия генерален директор, аз бе на не съм канен и това няма нищо общо с а, а, местните избори. Аз не съм а, нито в общински, листата на общинските съветници кандидати, нито съм киновсмет. Тоест, напълно е, нормално да говоря по въпроси за културата, които са в сферата на моята експертиза. Още повече, че да. става дума за сюжет, който се развива преди официалното начало на предизборната кампания. Това е важно уточнение. Нека сега да ви върна към а, академичните светове в множествено число, защото а, и науката не е една, науките са много и. А, Отношението към фактите изисква а, това да признаваме, че а, фактите са повече от един, което не означава непременно, че има альтернативни факти обаче. И да ви попитам, колко важна е академичната свобода, колко важно е а, това, което казахте и в началото. Знанието ни прави свободни и истината ни прави свободни. Първо нека да ограничим две понятия, които се объркват често. Едното е академична свобода, другото е университетска автономия. Университетската автономия означава, че университетите са а, независими от въздействието на държавата и на външни граждански и политически субекти. Те са самостоятелни академични изселения и имат собствена администрация. И тази администрация се определя отвътре от академичен съвет. Това е означава университетска автономия. Академична свобода, според това както се го, се го формулирали философите на посещението по времето на формулирането на Хумболгови идеал, Академична свобода означава, че е, всеки студент може да посещава тези лекции, които той намери за нужно, а пък е, всеки преподавател може да преподава неща, които той сметне за нужно и учебния план се определя от самия преподавател. И най-важното когато преподаватели и студенти са заедно на лекции или на упражнения, те са заедно в името на истината и те заедно търсят истината. При търсенето на истина заедно всички са равни. И там иерархията опадат, и там всички могат да бъдат в равноправна полемика. Още древнобирският идеал казва, че а, истинският град, истинското политическо цяло е полис полемос. Тоест, а, полис или град, в който истината да се постига чрез дискусия между гражданите. И ако уважението към тази полемично истина е изчезнало, че демокрацията е в опасност. Ако хората се подават на гневни митологии, демокрацията е в опасност. И ние видяхме, че нещо подобно се случи вчера. Известно е, че ВМРО поиска да бъде забранен Хелдинския комитет, Uh, Обърна се към главния прокурор, с uh, търдението, че този комитет има uh, противо българска дейност. Това е много-много опасно, защото всъщност блъскват две фундаментални ценности на, на всяко едно модерно общество. От една страна ние сме заедно, защото сме българи, от друга страна сме заедно, защото сме хора и граждани. Когато гражданските права на хората и тяхното българско качество бъдат сблъскани, това е ужасен експеримент. Това е експеримент, който може да взяви обществото. Това е, така да каже, атомна бомба, вътре в устоите на демокрацията. А, и затова а, според мен трябва много да внимателно да отбърнем внимание на, този безум, на това безумно искане, да бъде забърнена една правозащитна организация. На база на това че тя била противо българска. Сякаш правата на човека и правата на българин са две различни неща. Професор Киосев, ние знаем обаче, че има държави и политически режими, в които подобни явления а, се случват, даже изобилстват. Един Това подобен казва, пример е Русия. Те се казват диктатура, автокрация, охлокрация, тоталитаризъм и какво ли е Още има други ма страни, в които се забраняват правозащитни и други неправителствени организации. Но а, да ви върна от, а, към разговора за академичната и другите свободини, виждаме, че 30 години след падането на Берлинската стена се върнахме към практиките, познати от предишния режим а, на социалистическа България. Хората се издигат и назначават заради своята некомпетентност която също ги прави зависими, или пък заради други зависимости, вместо заради качествата си, какво дава основание да вярваме в реформата на културата, на обществото, в идеалите на демокрацията изобщо, защото вие сте от хората, които не се отказват да се борят за тях? Ми, нищо ни дава основание да вярваме. Единствено, нашата воля и нашата способност да се противопоставим биха опазили тези ценности и тези свободи. Те могат прекрасно да изчезнат. И се започнали да изчезват, а, а българското общество не се е разтревожило да истински от това. И аз съм, по тази причина съм притеснен. Но лично аз няма да се откажа и дори да загубим тази битка, ще се бие до край. Добре, но в този ред на мисли, ако ви върна към случката с отказа ви, отказа да бъде чут вашия глас на едно академично лице като вас в ефира на обществената телевизия, а, всъщност, вие обмисляте ли да подадете жалба в съда за нарушаване на правата ви като гражданин на базата на партийната ви принадлежност? Защото всъщност а, подобно изискване, ако то фигурира в главите на медията, на обществената медия, то може да засегне и много други граждани на тази страна, когато говорим за легитимни политически партии към много наброя отговори аз, и всичкото към който... В последния всеки дневен начин. Един, на телевизионен, аз нямам право да говоря по телевизията всеки ден. А, ще говоря по обществена телевизия, тогава, когато екипите на телевизията ме поканят. А, в телевизията ще бъда гост а, и а, никъде не пише в Конституцията, че всеки граждан има право да говори по телевизията. А, обаче, а когато вече бъда поканен и когато след това поканята бъде оттеглена, това не е нарушаване на моите граждански права. Това е просто е, брутална невежливост и скандал. И ето затова аз реагирах, аз реагирах също гневно. Не защото... Е, аз, както виждате, говоря, бе, Не съм и нарушени в момента все още, слава богу, правата да изказвам своето мнение, когато ме поканят. А, но, а, но случая беше друг. Случай беше аз бях поканен и след това бях отканен. И то по един мижев начин, по един обиден и неясен, смутен начин, такъв е, усещане за както е, казва прочутия виц, е, откраднатия предмет се намери обаче чувствата остана е такова беше, много беше неприятно защото изведнъж се почувствах е, е, като някакъв натрапник сякаш там. и затова карах повече бойкот на БНТ докато, е, така да се кажа, не си сменят политиката, аз няма да участвам повече там аз Ви благодаря за тези разяснения. Ние тръгнахме от а, голямата тема за академичната и стигнахме и до другите свободи и все пак стои въпроса за гражданските ни права и за плахите за демокрацията. Еми да, да, точно така. Значи всъщност големите въпроси винаги в последна сметка се проявяват малки детайли в всеки дневния неща, за които ние трябва да внимаваме. И за които трябва да знаем, че в древните неща може да има много голям проблем. И ако сме небрежни, ако сме мържеливи, ако сме лениви, ако сме резигнирани, тогава няма да реагираме просто. И тогава това ще превърне в обществен навик, както то постепенно е започвало да става. В Фейсбук един мой познат беше ми написал Е, Сашо, Сашо, не съм ли ти казвал, че тази държава е такава? И аз, на което аз написах долу, държавата е такава, каквото ще направим. Добър финал. Е Благодаря ми, е да професор. Някой друг. Тя е наша, държавата е такава, каквато си я направим. Благодаря на професор Александър Кьосев, с който разговаряхме за откриването на учебната година в Алмама Матер, за академичната свобода и другите свободи, върху които се гради демокрацията.